21. fejezet. Egyáltalán nem tartok attól, hogy feljelentenek. Andy Reeves ki fogja heverni. És ha kiheverte, nem akarja majd, hogy bárki jelentse az esetet. Momentán sokkal jobban aggaszt Reeves fenyegetése. Négy embert, téged, diana Rexet és Henket meggyilkoltak. Igen, mostantól ezt a kifejezést fogom használni. Az állítólagos balesetet és az öngyilkosságot el lehet felejteni. Téged úgy öltek meg, Leo és vesszek meg, ha ezt annyiban hagyom. Felhívom Elit, nem veszi fel. Franzba. A telefonomra nézek, lecsekkolom Reeves fotóját. A padlón görnyed fájdalmas ábrázattal. De a lényeg, hogy jól kivehető. Csatolom ellie -nek ezzel a szöveggel. Kérdezd meg, Lind, felismeri -e. Hazaindulok, de eszembe jut, hogy még nem is ettem. Jobbra fordulok, és a az Armstrong bistrót. Non stop nyitva tart.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 Bani jön oda, étlapot tesz Eli elé, és rákacsint. Miután elmegy, nem tudom, hogyan folytassam. Elisem. Végül kinyögöm. Szóval ígéretet tettél morának. Igen. Mikor? Aznap éjjel, amikor Leo és Diana meghalt. Minha képen töröltek volna. Bani jön vissza. Kérdezi, eli itt választotta valamit. Eli egy koffeim mentes kávét kér. Én egy mentőteát.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 Nem fog tetszeni, amit hallasz. Hadd kezdjem az utána levővel, mondja. A bisztró lassan kiürül, amit egyáltalán nem bánunk. Bani és Stavros a bisztró másik végébe kalauzolják az újonnan érkezőket, hogy hagyjanak nekünk egy kis teret. Mora eljött hozzám, mondja. Várom, hogy folytassa, de hiába. Aznap éjjel? Igen. Hánykor? Hajnali három körül.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 Ugya körül. Vagyis akkor még nem tudtál Leóról és Dejánáról? Nem. Móra elmondta? Nem. Csak annyit mondott, hogy muszáj valahol elrejtőznie. Ellie közelebb hajol. Aztán mélyen eszemben nézett, hogy meg kell ígérnem valamit. Te is tudod, milyen szugesztív tud lenni. Megígértette velem, hogy senkinek nem mondom el, hogy itt járt. Még neked sem. Külön említette a nevemet. Elli Bólint.